Ən nəbə suresi 40 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə bir-birlərindən nə haqqında soruşurlar? Böyük bir xəbər haqqında. Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadılar. Xeyr, onlar mütləq biləcəklər. Bir də xeyr, onlar mütləq biləcəklər. Məyər biz yeri döşək, dağları da dirək etmədikmi? Biz sizləri cüt-cüt yarattıq, yuxunuzu da istirahat etdik. Biz gecəni örtü etdik, gündüzü isə dolanışıq vaxtı etdik. Üstünüzdə yeddi qat möhkəm göy qurduq. Sizin üçün çox parlaq bir çıraq yaratdıq. Bulutlardan şırıl-şırıl tökülən yağmur endirdik ki, onunla dən və bitki, eləcə də ağacları bir-birinə sarmaşan bağlar yetişdirək. Həqiqətən, ayırt etmə günü əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtdır. Sur çalınacağı gün dəstə-dəstə gələcəksiniz, Göy qapı-qapı açılacaqdır. Dağlar yerindən qopardılıb ilğıma dönəcəkdir. Həqiqətən cəhənnəm pusqudur. O, azğınların məskənidir. Onlar orada sonsuz müddət qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, nə də içməyə bir şey tapacaqlar. Qaynar sudan və irindən başqa, dünyadakı əməllərinə uyğun cəza olaraq. Çünki onlar haqqı sab çəkiləcəyinə ümid bəstəmirdilər. Ayələrimizi də elə hey təksib edirdilər. Biz hər şeyi sayıb yazmışıq, indi dadın əzabı. Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacaq. Həqiqətən müttəqiləri, nicat yeri cənnət, baxçalar və üzüm bağları, sinələri yenicə qabarmış həmyaşıd qızlar, dolu qədəhlər gözləyir. Onlar orada nə boş söz, nə də yalan işidəcəklər. Bu, Rəbbindən olan mükafat, artıqlaması ilə verilən bəxşişdir. Göylərin, yerin və onların arasındakıların rəhman olan Rəbbindən, onlar onun hüzurunda heç bir söz deməyə qadir olmazlar. Ruhun, Cəbrailin və mələklərin səhv-səhv duracağı gün, rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başqa heç kəs danışmayacaq. Danışan da doğrunu deyəcəkdir. Bu, haqq olan cündür. Kim dilərsə, Rəbbinə tərəf qayıdan bir yol tutar. Həqiqətən biz sizi yaxın bir əzabla qorxutduq. O gün insan özelleriyle ettiği amelleri görecek. Kafir ise "Kaş toprak olaydım" diyecektir.